în timp, cealaltă semifinală va fi disputată de Politimișoara și ASEA Târgu Mureș. Europa FM E-H E-H? Europa FM Hei, h Bună, deci, bună da. dimineața! Bună dimineața! Simona rugăm. a fost răzbunată Foarte bine, bravo! S-a închis cazul, Așa. a înfrânt-o pe Sărină. dar nu înțeleg păi de se... ce avem noi asta, mereu reușesc altele, știi? RSP. Noi am obosit-o. E atunci când desfaci Simona borcanul. Simona o hăituiește și urmă vine... Da. Păi Simona a obosit-o ca la borcan Când desfaci borcanul nu poți, nu poți și desfă tu dacă ești deștept. Și ăla vine E Bine mă, după ce l-am obosit eu, așa și cu Serena. Știi? A obosit, a dat 19... Aș... Aș... Aș? A servit cu 122 de km. <laughs> eu Aș. au mai, mai avut doar 5. 100, păi na, s-a terminat. A avut și eu o rezervă, 23 așa. a avut cu totul în meciurile astea. Și a dat 18 pe la Simona da, și... 5 cu 18 da. Data viitoare poate nimerem o Simonă înaintea Simonei Și Simona noastră beneficiază de Simona Dacă se înțelege ce vreau să spun Da, da, bine, da, bine da. bună dimineața Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine minata 7 și 20 de minute deșteptarea. Sper că văți așa cum facem în fiecare zi, văți băut cafea, ați luat micul dejun. S-a trezit toată, ați trezit toată, pe toată pe casa trezit toată casa, lucruri de genul ăsta. Pudinci, hm. Am citit undeva că dispare cafea până în, în următorii 50 de ani din cauza încălzirii globale de aici, pui, Nu mai facem sau bananele, nu știu. Să ce deci se dispare bananele? N-am nimic cu chestia asta, dar cum se dispare cafea? Da, pe bune, din cauza încălzirii globale, ci că o să devine din ce în ce mai scumpă, Nu o să mai crească așa și gata. s Deci dacă aveți cafea, beți acum, că nu se știe. Și faceți o bună și tare. Mamă ce... mine. Cum se trăia înainte să fi fost descoperită cafeaua și importantă de Europa? Nu cred că ea că toată ziua. A? Pe cuvânt, ea că scau toată ziua. Da, zău, îngrozitor. Adică Nu-mi imaginez. Viața fără cafea este pustiu total. Exact. Da, eu încerc cu ceai verde să schimbă loc de să dar nu merge. beau un litru de ceai verde și după aia mă să beau și cafea, ca altfel nu mă trezesc. Ce inima am, îți dai seama? Corect. Dar în în echipa noastră, dragii noștri ascultători, sunt gusturi diferite pentru cafea Eu beau cafea cea mai scurtă posibil ristretă de la mic, mic, mic, cel mai mic și mai mic Restrânsă, da La mine da. să fie cea mai tare și mai tare Și mai tare și mai tare? Da E în Marea Britanie, înțeleg că e un barman, a inventat o cafea din greșeală, de fapt, cum sunt marile invenții Așa Din greșeală, o cafea care te ține treaz până la 18 ore ca așa cât dormim, când nu dormim noi de obicei. Asta nu e nicio șmecherie. Un copil mic și să vezi cum stai <laughs> trei și două zile. Da. Um. O cafea are de 80 de ori mai multă cofeină. Stai că uiteam am găsiștirea. Patronul susține că a preparat prima dată acest tip de băutură din greșeală. Normal. Este pe realitatea. Cea care a consumat a fost o asistentă medicală, care avea nevoie să stea trează câteva ore. În plus, să până la urmă, s-a dovedit că femeia n-a mai putut dormi trei zile. E cam povești, 3 zile și 3 nopți. Zici că a trebuit să fac mici ajustări în rețeta, a declarat apoi. A trebuit să fac mici, când a z să fac mici. Stai mă la un loc. Dați-mi și mie 4 înghețate. Mici sau mare. Aveți mici? Da, patru mici și o bere atunci. Bun, eu aș încerca e. măcar o dată. Dar cafea asta și că trebuie băută cu îngituri mici. timp de 3 sau 4 ore. 3 sau 4 ore să băii eu cafea. Deci 4 ore, băie, e scrocherie. 4 ore din cele 18 stai treaz numai ca să bei cafea. Care Nu? Da. Consumul acestei cafele interzis în cazul persoanelor care Normal. au probleme de sănătate, precum hipertensiune arterială sau bole ale inimii. Dar nu ne mai fierbe, zic cum a făcut-o. Stai, domne, e, cum a făcut-o. Sau nu ne -a zice. Nu deci, ne zice, cred cred asta, cafeaua asta foarte tare, cred că au voie să o bea doar o singură dată cei cu boli de inima. N-au șansa a doua da, Nu da, există a doua și cu asta, Cum? Nu scrie cum a făcut-o N-auzi, secretă a. O fier foarte mult timp Fratele meu, asta, pe bă, vremuri Care era ghid turistic A avut un grup de-asta de arabi Și l-au învățat aia cum să facă O cafea tare Au fiert-o vreo jumătate de oră Deci au scăzut-o, înțelegi? Au da, îngoroșat-o da, da, da. Și după aceea, da, a că nu, nu se lipeau ploapele Adică stătea cu ochii deschiși pe tavan Și nu putea să închide ochii, de fapt Mai dai dat o idee pentru weekend Bravo pe bune, deci, vrei Întrebarea să faci asta? dimineții n da. voie tu cu cafele tari, de fapt Întrebarea înt da. dimineții, Luca? Întrebarea dimineții La ce oră vrei să te culci de seară? Bun ar fi și asta, nu? -ai întrebarea e Ce te ține trează? Și ce te adormei? Nu doar cafea. Dar nu cafeaua, te ține Și ce te adorme? Pe mine televizorul a început să mă adorm în unele programe. eu adorm în orice poziție, oricâtă cafea aș bea. O bune? Da, n-am problema asta. Și dimineața uneori. Da, și dimineața <laughs> mi se mai întâmplă, după ce sună ceasul de șapte ori și Ioana, și Ioana de zece. Da, mi se întâmplă să mai adorm. Mhm. Mm Adică mai-ți pe care ne-ai făcut-o de 1 Deci de 1 aprilie ce s-a gândit domnul Zafiu să facă și el o glumă de colegilor? Ioana suferă și ne aduce aminte. Ioana. Da, n-a venit la birou, în sensul că era ascuns în celălalt studios, stătea pe întuneric și se propadea de râs, văzând cum. Luca și cu mine și cu Ioana, dădeam îmbrată da, da. da. Am, am avut un complice, adevărat, am da. avut un complice pe 1 aprilie Și dădeam mesaje, la, la telefon. băi, da. ești bine, ești viu, ce e cu tine, sunăm la salvare Da, trebuie da. să recunosc, mi-a fost un pic milă Ți-a -a a fost milă, da, un pic Mă gândesc că mai degrabă, uite, astăzi puteam să-ți fac eu farsa asta, în că să nu vin deloc <laughs> Să văd ce faci nu? <laughs> ce mă ține... <laughs> Ce te ține treaz? Ce te adorme? Da. 1,769 SMS cu tarif normal și pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă te adorme televizorul, ce te ține treaz? Da. Uh, pot să mai povestești ceva cu ce te ține treaz și ce te adorme? Da. Dau din casă. Mm -hmm. Cu Ione. Așa. Știi că, știți că avem un pisoi. Sper că Ione doarme. Da, Ione doarme. Sper că doarme. Avem un pisoi. Aha. Ione și cu mine este un pisoi de ăsta care s-a evident și care este foarte frumos și... Na aseară când mă îndreptam spre casă, i-am dat un mesaj vin și zice deschide tu ușa, că eu stau peșez lung și doarm pisoiul pe mine și nu pot să mă mișc, că nu vreau să-l trezesc. A, nu cred. Ce ai făcut? Mă? Din seara asta pe... nu mai găsești <laughs> Ok. <laughs> 1769 SMS cu darina normal. Pisoiul. știi ceva de el? <laughs> și pe pagina de Facebook ce te ține tra, ce te adoarme?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 Yeah. <laughs> locat, mărunțit, decojit, feliat. Pentru fiecare tip de activitate există instrumentul potrivit, creat din oțel oxidabil, sculptat cu grijă, echilibrat perfect și cu design unic semnat Villeroy Boch. Făți acum cumpărăturile la Mega Image sau Shop Go, colecționează punctele bonus, descoperă toate modelele și poți avea o gamă de 7 cuțite cu până la 81% discount de la doar 19 ,99 lei. Adună punctele bonus, ia-ți cuțitele Vivo de la Villeroy Boch din Mega Image și gătește de plăcere!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 Just give me sec broken just pants, and we can learn to love Europa and FM This girl is, on fire. This girl is on fire. mai bună muzică Europa FM, 7 și 34 de minute, am vorbit de cafea în dimineața asta, ce te ține treaz și ce te adorme în afară de cafea în prima parte, 1769 SMS cu tarif normal sau mesaje pe pagina de Facebook, așteptăm în această dimineață. Moise Gurane, cu noi! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Zbârne e țara la gândul că Dragnea va trece foarte curând la butoanele ei Iar domnul Dragnea se mișcă magistral, torcând mulțumit și el de la celorlalți din jurul său Între un pahar de vin cu vicepremierul Dâncu și primirea unei umile delegații de la cea mai mare companie energetică a țării Dragnea și-a dat seama că bătălia electorală tot la Bucure se va duce și în această toamnă Să vedeți însă cât de pervers Busy Day cu moi Guran la Europa FM Conștient de faptul că luptă pe același electorat cu PNL, iar partidele noi doar pe liberali îi vor afecta, nu și pe psd Liviu Dragnea ne vorbește nouă românilor ca și cum am fi cu toții retardați. Nu numai că noul ministru de interne este apropiat al PNL, dar și directorul El Cien, care în curând nu va mai avea cu ce să încălzească apa bucureștenilor, tot pe la liberal se învârte, ci că liberalii ăștia ar vrea să se răzbune pe bucureșteni că au votat-o pe firea și să-i lase puțin fără apă caldă. Așa cel puțin susține Liviu Dragnea. Imediat după aceea, însă, Gaz de France, o companie cu acționaria francez, a blocat conturile care nu mai are acum cu ce să cumpere gaze și deci nu mai are cum să încălzească apa. Probabil că în perversa comunicare de campanie urmează ca domnul Dragnea să ne spună că dacă RomGaz și Elcen, compania aflată în proprietatea guvernului, nu dau gaze gratis pentru încălzirea bucureștenilor urgent, asta înseamnă că o conspirație liberală, o tehnocrato francuzească vrea ca bucureștenii să nu se mai spele și să pedepsească astfel victoria PSD la alegerile locale din capitală. În această ecuație nu are nicio relevanță faptul că Bucureștiul datorează termocentralelor Elcen, care sunt ale României, nu ale capitalei, vreo 3 miliarde de lei. La fel cum nu are nicio importanță faptul că directorul L.Cen se dă de ceasul morții să o găsească pe primărița Gabriela Firea, despre care spune că ar fi puțin plecată din localitate. În absența ei, Dragnea l-a chemat imperial la ordine, iar sărmanul, director al celui mai mare producător de energie din România, s-a dus acolo umil. Dintr-un gest, viitorul lider al României a decis să fie apă caldă. Cine are acum curaj să le spună bucureștenilor că datoriile lor de 3 miliarde de lei sunt către restul mult mai sărac al țării, unde când nu e plătită, apa caldă se întrerupe și gata. Conspirațiile inventate de Dragnea prin mult mai bine în campania electorală, cât și bucureștinilor le place să le spui victime, decât să le zici că au datorii. Busy Day cu moi mulțumim Moise! Pastila Busy Day va a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 într oh. E, uite Uita cum am băgat de seamă că vine Enrique Iglesia Asta și spus mai devreme dacă știam asta 7 și 40 de minute, prieteni Ascultați deșteptarea, întrebarea dimineții Ce te ține treaz și ce te adoarme Pe mine mă ține treaz, iubita Cred că îi vorbește foarte mult Și mă adoarme filmul 3 metro sobre el cielo Vezi? Pe mine mă ține treaz fluturașul de salariu. Am ah. coșmaruri toată noaptea, spune Atila. Da, Mulțumim da, pentru SMS. Trecere pe de imaginez După o ceșcuță de 300 de ml sfoi de cat pereți pe vecini. <gri> deci că cafeaua la doarme. Băi, uh, și eu dorm după cafea, n-am nicio problemă, pe bune. Berea mă doarme, piesele de teatru radiofonic mă țin tras. Marcel din Călan. Ah, ce mișto, ascultă teatru radiofonic, bravo. Gura soacrei mă ține tras. Și mă doarme lista nervos. cu cumpărătura soției, că ce lungă și din banii mei, spune Daniel din Râmnicu Sărat. Haide, bă, nu fi așa. Mă ține treaza un film pe care vreau să-l văd, indiferent cât durează? iar când dorm, adorm repede. Ți-am povestit. Doar că stau mult la serviciu și sunt foarte obosit. Merii din Baia Mare. Apropo de, apropo de asta cu filmele care te adorm. Așa. Cuplu de prieteni s-au dus la cinematograf, cred că la o premieră ceva, Mission Impossible, nu știu, mă rog, și uh, doamna era foarte obosită așa că a adormit. <laughs> Dar a dormit în timpul filmului după primele 5 minute de frântă de oboseală ce era și a dormit, înțeleg, cu sfărăituri și cu băluțe pe umărul soțului, înțeleg, e, care când, când o mai mișca așa, pentru că era jenă, că asta sfărăia. Da, și la, sursit, film. Da, la sfârșitul filmului se ridică lumea și cum e rumoarea aia liniștită așa în cinema, o trezește mai scoală, să mergem acasă, se ridică, se întinde așa, se uită în jur și încă adormită. Ce film de doi lei? <laughs> Foarte bun asta! Da, și pe Facebook. Johanna zice, caut Pokemonii ca să stau trează și dacă nu găsesc mai asom. somn auzând că se mai caută pauză am... Am... Da. asta vreau să întreb și eu da, m-am dezinstalat uh, toată aplicația lumea de eu o păstrez încă mai am din când în când mai deschid așa când mă duc în câte un loc în care n-am mai fost sau mă duc uh, prin mai câte unul așa de colecție Hab, da. și eu l-am pe Pikachu pe Pikachu? Da, l-am pe Pikachu. Știți cum face Pikachu? Oh. Adică Ciu -ciu. Mă, o să vedem. Nu, zice într-un fel stai da. că dacă reușesc să pornesc aplicația asta o să vă arăt. Mai avem mesaje. Forța Suceava zice cel mai bine adorm sunt, când sunt meciuri de Liga 1 la TV. Păi dacă nu mai e E evident. Normal. Cel mai bun somnifer. Așa. Mergeți la meci duminică? Da, normal. E meci pe Giulești joacă da, la cu buftea cu da. șaurmărie. Vrei să, vede... Vrei să ascultați cum da, face Pikachu? Da, în Uite, <laughs> <laughs> mai dau o data. Păi stai un pic să dau mai tare. Deci, domnul Pikachu din Pokemon Go. Cine are, știe. Cine nu, uite să mă invidieze. Pikachu! Europa <laughs> FM Oh, they say it'll rain outside In the rain, 7 și 45 de minute Să ne fi okay. văzut zilele trecute pe domnul Zafiu și pe mine Cum puneam benzina dintr-o canistră în da, nu mașina mea Dar nu cred că mai există canistră de benzină <laughs> Și ne-am dus după aceea Vlad are una <laughs> da. Eu mai am o canistră de benzină pe care o mai țin din când în când în bagaj Mă rog, acum am vrut să verific dacă e glumă. Nu e o glumă, e serios E Bă, vechi. În, nu la mașina mea, dacă plec, n-am mai plecat de câțiva ani, dar dacă plec cu mașina la drum lung undeva, într-o țară pe care nu o cunosc sau în România? îmi iau o canistră cu benzină, ca la Bă. cât consumă mașina mea, nu știi niciodată, autonomia e foarte mică, nu știi da, niciodată. Atunci dar o canistră acum... de benzină și mai merge 20 de km. <laughs> da, da, pai în 20 de km poți să mai speri că ajungi într-un sat în care te rogi de aia să ți mai dai 5 litri de benzină. Acum am vrut doar să verific dacă funcționează BCU de benzină, că mi se pare că nu funcționează și așa că aveam o canistră de benzină și după ce am pus benzină în mașină zași cu mine ne-am dus la un magazin de haine de astea mai șmecheri așa, pentru că la prezentare a trebuit să ne cumpărăm cămașe de papion și papion. Da. Și am fort... Pentru care avem papion, puteți vedea, da. puteți vedea fotografii nu, pe Facebook. Nu, voiam să spun că acolo este un, un magazin așa de lux, cu lumini frumoase, parfuman nu știu cum, și noi miroseam a benzină. <laughs> pentru că asta dus. Și asta este legătura cu știrea pe care am găsit-o, că a, Renault se pregătește să renunțe la motoarele diesel. De ce? Pentru că devine... Da, devine foarte scump. O să... O să, regimul de testare o să, să devină mult mai drastic începând din 2019, și motoarele diesel, crede Renault, ar, ar urma să nu mai devină viabile pentru mașine de clasă mică. O să compactă. le aducă pe toate aici. Renault Megane, nu, că este suntem în Uniunea Europeană. Mm -hmm. să se poată, nu adică, să mă rog, nu le mai poate. Adică, nu, o să le mai triculăm în. Nu le mai produc, A și... fost o reuniune, stați puțin, a fost o reuniune la începutul verii, Reuters a aflat de la mai multe surse care au participat la această reuniune internă a Renault, că Renault se gândește în mod serios să nu mai echipeze mașinile mici, de clasă mică sau compactă, clio cu motoare mm -hmm. diesel, ceea ce o să fie, desigur, o catastrofă ecologică, în primul rând, pentru că Jumătate din grerii din Europa, a prea bine, trebuie sub capota mașinilor franzuzești cu motorizări diesel. <laughs> Auză, ar fi mai simplu da. pentru colegii de la Renault să vorbească puțin cu colegii de la Volkswagen și să rezolve probleme. problema? Îmi place cum ai spus colegii de la Renault și colegii Pe de la Volkswagen. Ei, între ei, colegii. Da. Eu sunt cu japoneze, nu mai interesează. In life of tunes. Let's make one. Listen. I know I made some mistakes. Got some troubles in mind.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 Love is the way, I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. no way, and this is the day. Would you run and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way. Face the way, Connector, 7 și 52 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața și vă invităm la știrile Europa FM la 8. În fiecare zi, ai puterea de a alege: să mergi înainte sau înapoi, să fii fericit sau trist, iubitor sau plin de ură, satisfăcut sau nemulțumit. Ceea ce alegi îți schimbă viața.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 Zâmbește și jucați-vă împreună! Pentru că viața nu e despre note, ci despre experiențe. Prinde super reducerile Altex și cumpărăți mașina de tocat Carne Miria cu accesoriu de roșii, putere 1200 vați și reducere 35% la numai 129,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România!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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr. Birou clip culoare venge la doar 79,99 lei. Acum poți cumpăra și online. Intră pe www.practicăr.ro Oferte valabilă până pe 4 octombrie. Practică de la casă, la casă.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 Zâmbește și jugați-vă împreună, pentru că viața nu e despre note, ci despre experiențe, prinde super reducerile Altex și cumpărăți mașina de splatrufe Samsung de inox și cu Eco Bubble, capacitate 6 kg, clasă energetică A ⁇ și reducere 400 de lei la numai 1499,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Sune, sunie! Sunie! bine, bunie! vaca jos de pe coperiș, ca puca Chiar a ăla. s-a nascut zic ca să le mai bune țigle! Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă și deosebită caldă. Astăzi, în orori temporare, vor fi în sud-vestul și sudul extrem al țării, precum și la munte, dar numai izolat va proa. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade. Cel mai cald va fi în zona de sud-est a țării. O zi mult mai caldă decât ar fi normal. La această dată se anunță și în București. Maxima ajunge la 32 de grade Celsius. Alertă sanitar-veterinară, bacteria E. coli a fost descoperită în mai multe produse alimentare care au ajuns deja în magazine și restaurante din țară. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Inspectorii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare au analizat 171 de probe din produsele alimentare scoase la vânzare în magazine, restaurante, ferme, carmangerii, supermarketuri, dozatoare de lapte și abatoare din toată țara. Controalele au avut loc în perioada 8 august-2 septembrie. Din cele 171 de probe a fost depistată prezența bacteriei E. coli verotoxigenă la 14 probe prelevate din carcase de oaie și vită, carne tocată de vită, cârnați, telemea de oaie și lapte vândute în județele Vâlcea, Tulcea, Suceava, Sibiu, Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Old și Prahova. Oficialii ANSVSA anunță că Planul Național de Control pentru Determinarea Prevalenței Bacteriei E. coli se desfășoară până la sfârșitul anului și presupune analizarea de probe prelevate de pe suprafața carcaselor de bovine și ovine, din carnea proaspătă de bovine și ovine, din carnea tocată și carnea preparată și din laptele crud și produsele din lapte crud. Executivul pune în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență privind polița de asigurare auto-obligatorie. După protestele transportatorilor, situația tarifelor RCA a fost discutată în guvern. Purtătorul de cuvânt al cabinetului a declarat că va lua legătura și cu Parlamentul pentru că acolo există o inițiativă legislativă pe aceeași temă. Săptămâna viitoare, transportatorii pregătesc un protest la nivel național care ar putea bloca traficul în mai multe orașe. Șoferii sunt nemulțumiți din cauza creșterii tarifelor pentru asigurările obligatorii auto. Instanța Supremă judecă astăzi contestația formulată de Victor Ponta față de măsura controlului judiciar. Măsura dispusă de procurori este în dosarul în care fostul premier este suspectat de complicitate la infracțiunea de spălare de bani. Ștefan Neuntă ne explică. Procurorii DNA au anunțat în urmă cu trei zile că Victor Ponta este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un nou dosar penal, fiind acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani bunuri sau alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de spălare de bani. Victor Ponta vrea acum să scape de interdicția de a face declarații în presă referitoare la dosar la adresa procurorilor care instrumentează cauza la celelalte persoane anchetate în cauză, precum și la martorii audiați. Anchetatorii susțin că Sebastian Ghiță i-a dat fostului premier 220.000 de euro pentru a-și asigura un loc eligibil la alegerile parlamentare din 2012, susțin procurorii de neaploiești. Banii ar fi fost folosiți pentru a organiza vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair și ca prin mediatizarea unor întâlniri alături de acesta Victor Ponta să câștige capital electoral. Postul ministru de interne, Petre Tobă, poate fi urmărit penal de procurorii de NEA. Președintele Claus Iohanei s-a avizat ier cererea procurorilor și a trimis-o ministrului justiției. Petre Tobă este suspectat de favorizarea făptuitorului în dosarul deturnării de, de fonduri de la DPI, serviciul secret al ministerului de interne. Anchetatorii susțin că Tobă ar fi refuzat să declasifice parțial unele documente din dosarul Limuzina, în care sunt judecați Gabriel Oprea și trei foști șefi DPI. Din această cauză, Petre Tobă și-a dat demisia din funcția de ministru de interne săptămâna trecută în Spania, 600 de turiști au fost evacuați din hoteluri de și 45 stele de pe Costa Brava după ce autoritățile au descoperit că unitățile de cazare respective furau energie electrică. Nu s-ar fi aflat acest lucru dacă într-un hotel nu ar fi izbucnit un mic incendiu. Cele patru hoteluri vizate au fost închise de către autorități, administratorii acestora au furat curent electric în valoare de 380.000 de euro. Primăria a vrut să mute turiștii evacuați într-un alt hotel, dar sau hotel s-a dovedit că și acesta era conectat ilegal la rețeaua electrică. Știrile s-au opresc deocamdată aici, dar găsiți informație și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Serena Williams a ratat calificarea în finala US Open învinsă de Carolina Plișcova. Cehoaica de 24 de ani, cap de serie numărul 11, s-a impus cu 6-2-7-6 într-o oră și jumătate de joc. Plișcova o va întâlni în finală pe Angelica Kerber, care a trecut în cealaltă semifinală de Carolin Wozniacki 6-4-6-3. Real Madrid și Atletico Madrid au interdicție la transferuri până în ianuarie 2018. FIFA a respins apelul celor două cluburi spaniole sancționate pentru neregului la transferurile unor fotbaliști minori. Real Madrid a anunțat deja că se va adresa tribunalului de arbitraj sportiv de la Lozan. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Republica Fantastică România. O țară cu reguli? Respectate sau nu? Avem reguli și în parc, înțeleg. Nu, no, e o țară în care... Bă, dacă i dai românului o okay. cheie de la o ușă, nu are importanță unde duce ușa Nu, l-ai făcut împărat Frate, să spune el nu Deci românul e fanul interdicțiilor Fără logică, o să vedeți imediat Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine train, 8 și 9 minute. Abia aștept bătălia regiunilor. Poate mai prindem un moldoven care o să snopească în bătaie orice concurent. <laughs> ah! General, moldovenii... Bun, <laughs> să depășim. <laughs> Ascultați Europa FM, noi. avem Republica Fantastică România. Un caz, de fapt, de Republica Fantastică Da, e un, e un caz care descrie cum să spun, descrie mania interdicției care face ravagii în țara. Asta, cum spuneam înainte de știri, e suficient să-i dai românului ok, cu care să descuie și să-mi cuie el o ușă, uhum. o ușă de oriunde și l-ai făcut împărat. Posibilitatea de a zice el nu uhum. este asta-și dorește omul în țara asta, să spună nu la ceva și fără să fie nevoie să dai explicații. Adică, nu aveți voie. De ce? Așa e regula, așa e regulamentul. Bun, am înțeles, ok, am zis asta, dar de ce e regulamentul așa? Nu știu, dar nu e voie. De câte ori n-ați primit răspunsul ăsta în uh... România? Nu e voie pe aici. Nu e voie să stați jos aici. Nu e voie să călcați pe iarbă. N-aveți voie exact să arăt. parcați aici. De ce? Că nu e voie. Bun, dar de ce nu e voie? Adică explicați-mi de ce nu e voie. Nu e niciun semn. Nu, nu e voie, Domne, Nu e voie. Nu există nicio justificare. Dar posibilitatea de a spune nu e voie, mamă, te face... Împărat. Cum e obligativitatea ta să cunoști regulamentele și legile țării? Da, am da. înțeles, dar astea sunt reguli inventate la scara blocului. Zici? Da, nu. Bine. Deci cazul este următor. O doamnă cu copilul se duce în parcul Herăstrău în centrul Bucureștiului și postează pe Facebook următorul text. zici așa: Ne-am întors din parcul Herăstrău unde copiii au vrut să deseneze cu creta. Cu creta pe asfalt. Un paznic a venit și ne-a spus că nu mai avem voie. Normal! Peste puțin. Cum e? Deci, copilul o să deseneze și el cu Creta? A venit uh, paznicul, probabil că cine știe, poate că anii de școală în care era scos la tablă, l-au făcut să urască Creta. Poate paznicul <laughs> era traumatizat de Creta. Femeia contrariată, zice așa. contrariată am sunat la administrația parcului și am aflat că desenatul cu Creta este o activitate în sine. Parcul fiind gândit doar pentru plimbări. Așa că trebuie să facem un protocol de organizare de activități pe care să ni-l aprobe Primăria Capitalei. Deci asta este știrea care a nebunit ieri după masă internetul românesc, pentru că într-adevăr este o aberație totală, este perfect plauzibilă. Am vorbit cu această doamnă la telefon. Evident că n-a inventat nimic. Ea chiar a avut o problemă în care Paznicu a fost politicos. I-a spus, doamnă, n-aveți voie. Ea a sunat, la administrație a fost o funcționară care i-a zis că trebuie să organizeze o activitate în sensul ăsta și este perfect plauzibil să se fi întâmplat așa în țara România, unde un paznic poate să spună nu e voie, uite așa, pentru că nu e voie, nu trebuie să-ți dea vreo explicație primăria neagă. Deci povestea a ajuns până la doamna Fira, la primarul general al Capitalei, care spune, nu este adevărat, puteți să desenați cu creta în parcuri. Dragi români, aveți voie să desenați cu creta în parcuri. Dar să fie roșie. Dar da. <laughs> Dar <laughs> întâmplarea rămâne. Și doamna care a avut incidentul continuă, spune mai departe, că în discuția cu femeia de la administrația parcurilor, în discuția inițială, zice... Citez, n-am avut suficiente abilități de convingere că e vorba de o cretă care se duce la prima ploaie. Deci, încă o dată, asta descrie țara. Păi spui, doamnă, știți, e creta, e creta se șterge, a fost la școală? Se șterge creta, ușor, e suficient să plouă. Poate aici era problema. Da. Auzi, am să Poate... ne organizăm în grupuri mici. Este e secetă? dacă e secetă, uh, dar nu, dacă nu plouă Bă, dacă nu mai plouă De când a mai plouat în București? Rămâne Herestroul colorat Rămâne? Da. Parcul este vii. pentru plimbări organizate Te plimbi în mod organizat pe alei N-ai voie să calci iarba Hai să, să organizăm să... în weekend și să mergem cu creta colorată Și să uh, desenăm pe asfalt În da. Herăstrău Foim... Să te pupi cu o fată, ai voie în Herăstrău Sau trebuie să te organizezi? Ce voie? Nu știu, să întrebăm pe doamna firea <laughs> Bună ziua, să rămână <laughs>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 Și 17 minute. Vă dăm 10 minute acum din momentul ăsta pentru a vă înscrie în bătălia regiunilor. Scrieți deșteptarea numele vostru și județul pe care îl reprezentați și poate intrați în bătălia regiunilor. Câștigați o tabletă în această dimineață în direct în deșteptarea, răspunzând la câteva întrebări și un punct pentru regiunea voastră. Am 63 de întrebări pregătite. De ce nu 64? Pentru că a fost un număr impar ieri că a câștigat cineva, așa se întâmplă de obicei. Deci am 63 de întrebări gata, pregătite, deci puteți să răspundeți o oră. Sau să nu răspundeți, e și varianta 1,769 SMS cu tarif normal, mai multe SMS-uri, mai multe șanse de câștigă, evident. Scrieți deșteptarea numele vostru și județul pe care îl reprezentați cu drag. Ca să vedem în ce regiune uh, vă punem. 8 18 minute, încă 9 minute pentru chestia asta. Pink, get the party started și revenim cu bătălia regiunilor. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi, profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh! 15% reducere la toate gamele de produse Ardealul și Feleacul și 20% reducere la toată gama de produse Pirifan. Kaufland. Trăiește fresh!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 Știm că nu e ușor să lucrezi în agricultură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 De cumpărare cu reduceri de până la 90% la prenduri renumite și program 1024. Minus 90% te așteaptă în militar intrarea pe A1 la Super Outlet Shopping day. La Mega Image și shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât e mega? În perioada 9-11 septembrie ai carne tocată Meste Pork Vită gustul Românești la doar 12,98 kg. Ardei gras roșu la doar 6,99 kg și struguri albi, la doar 2,89 kg. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 Muzica 29 de minute Get the party started Suntem în bătălia regiunilor la Europa FM Evident că avem și astăzi O tabletă Nu ne facem probleme că o să o dăm Problema e că trebuie să dăm și un punct pentru o regiune Asta e toată treaba Stăm de vorbă cu Alexandru din Argeș Așadar Muntenia Bună dimineața, Bună dimineața. Bună dimineața. Salutare Alexandre Ce faci? Am ajuns la biru. Oh, ce bine, ia stai să vezi. Și încep cu o pauză. Uh -huh. O, ce exact. bine, ia da. stai să vezi. O, ce bine, hai să vedem Hai să vedem cine e uh, pe cealaltă linie. Liviu din Suceava, așadar Bucovina. Bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, Suceava! Salut, primul reprezentant al Bucovinei în această bătălie. Arigiu. Da, da, da, da. Ia să vedem noi cine vrea să înceapă. Alexandru sau Liviu? Mindeștele. Alexandre, prima întrebare da. este pentru tine Fii atent, concentrați Alexandru Centaurul este o ființă mitologică Jumătate om, jumătate ce? Taur Hai? Taur, a Taur. zis Tau. nu, cal, cal. cal. cal. cal da. Și dacă e cal, de ce nu-i zice cen cal? Deci avem zero puncte aici <laughs> Și zice centaur Băi, de ce întrebările astea capcană? N-ar trebui să-i spună cen cal? Da uh, Domnul Liviu? Da cum se numește creatura mitologică Ce are corp de om Și cap de taur ha? Nu știa? Pot să răspund Yes, da. Minocal <laughs> Minotaur, nu? Da, cântă trupa aia Snap despre Hai da. cap de taur, da. <laughs> Minotaur. Minotaur 0 la 0, nu imită. Bravo, sunteți perfectă. la egalitate perfectă. Hai să vedem mai departe. Alexandru, cum îl cheamă pe scritorul român care a scris romanul Toate pânzele sus? Radu Tudoran. Da, domne Radu Tudoran, bravo să, Liviu. pe taxul cu Liviu. Liviu, cum îl cheamă pe scritorul francez care a scris romanul Moș Gorio Cu t la sfârșit. Moș Goriot. T. Moș Goriot. T. P Scriitorul francez. Oare de Așa, domne, oare de Balzac. Bravo. Alexandru, care este unitatea de măsură a rezistenței electrice în curent continuu? Omul. Omul dăm, legea lui om. Liviu, ce se măsoară în lux? Lux. Lux. Luxita. Nu stia? Ah, domnul Liviu Intensitatea luminii Și uite așa, câștigă Alexandru Bravo Bine, Alexandre, Liviu-ți mulțumim Alexandru ai luat tableta Alexandru ai o tab tabletă și primul, primul punct Luca pentru Muntenia Vă rog da. să-mi permite să cercetez clasamentul Și voi își spune după o scurtă pauză păi cum nu clasamentul? Nu e clasamentul? Mai... l nu l-am la mine Mai încolo facem și clasamentul nu fără secret. Am înțeles Alexandru, Velicitări, bravo, utreți, utreți, bravo, bravo. bravo! răspuns la două întrebări. A, n-am cu cu calu, Nu, cu Mino Cu Mino <laughs> nu cu Mino Calo, cu cencalu, Cu cencalu, da, da. Dar s a desfășurat de minune. 8 și 32 de minute. Deci, Ce-ți dorești de la viață când te întâlnești cu Destinul de care vorbești tu Și de care se lovești și restul Știi, viața e ciudată Tot ce nu credeai sunt se întâmplă dată și dată, și Niciodată să nu spui niciodată oh, la început când l am văzut Niciunul n-a crezut în dragoste O oh, dar a luat valul pe amândoi. Cu uită de la noi E dragoste e, e, e. Și dacă cineva îmi spunea Că tu ești jumătatea mea Aș fi râs Ha, ha Acum nici nu-mi pot imagina Și pânge una de-ai Din viața mea N-ară orice Se poate Întâmpla Niciodată să nu spui Nu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 Niciodată să nu spui niciodată. Băi, cât de adevărat e vorba asta. Uh -huh. Acum așteptăm melodii și cu ulciorul nu merge de multe ori la apă și Aha. chestii de genul asta. Eu aștept Este interzis să spui... Este interzis să interzici. Da, sau da. așa. Poate începe și o revoluție coca. Bun. Rămâneți cu noi după ora nouă să vă spunem ce emisiuni revin la Europa FM din acest weekend E important, vorbind de Andrei Esca, de... Uh, adi Hădean și așa mai departe. Mm -hmm. Avem multe lucruri. Să vă spunem parola de parola de el, știți? Eu, asta, sigur. A, da, o știu, gata, o știu că eu am dat. <laughs> <laughs> Te-am prins. Haideți să vă spun parola, frații. Nu, nu, nu, nu, la semnalul mm -hmm. de concurs, de asta mult mai încolo, rămâneți cu noi, ascultați-ne și la semnalul. Avem și Radio Voting, astăzi copie să drăguță, sper eu să vă placă, dar, uh, da. până atunci... Am mai trecut o vară peste noi, fraților, evident, o bună parte din uh, țara asta a fost lovită de secetă, toamna se numără boboce, așa se spune, da, și compensațiile pe care Ministerul Agriculturii trebuie să le acorde acum fermierilor, care, din păcate, și-au văzut recoltele distruse. E, un director al unei companii care produce și exportă cereale, Mihai Angel, îl cheamă, a făcut o următoare declarație pentru Mediafac, și-o citez, cu Dunărea care ne curge la picioare, în fiecare an vorbim de lipsă de apă și de diminuarea producției din cauza secetei. Apa... Se scurge pe valea sâmbetei degeaba. Apa se duce pe apa sâmbetei, ce frumos zice domnul Angel. Colegul nostru, Victor Marin, a luat la purica datele și a constatat că omul are dreptate. Bună dimineața și bine v-am găsit! Pe lângă suprafețe arabile importante, România are și resurse de apă uriașe. În fruntea clasamentului mondial se află în special state cu climă musonică sau ecuatorială. Și interesant e faptul că singura țară europeană cu mai multă apă decât noi e Rusia. Altfel, România are la dispoziție o rețea hidrografică mai generoasă decât orice altă țară membră a Uniunii Europene. Polonia, de exemplu, are de trei ori mai puțină apă decât România, dar exportă produse agricole în valoare de 21 de miliarde de euro. A termen de comparație, toate exporturile agricole ale României, indiferent dacă vorbim de carne, brânză, fructe sau cereale, valorează numai 6 miliarde de euro. Evident, așa cum zice și Mihai Angel, degeaba ne curge dunerea pe la picioare dacă nu o folosim. În România, sistemele de irigații sunt funcționale pe mai puțin de 10% din totalul suprafeței arabile, procent de trei ori mai mic decât cel înregistrat imediat după Revoluție. Prin urmare, s-a ajuns la următoarea situație. România, care pe lângă dunere mai are și alte râuri mari, ca Olt, Mureș, Sireț sau Prut, plătește agricultorilor ei compensații pentru secetă mai mari decât Polonia. Numai anul trecut compensații -au sărit de 140 de milioane de euro față de 120 cât a avut de decontat Ministerul Agriculturii din Polonia. În final vă mai spun că și Spania are de două ori mai puțină apă decât România, dar și exporturi agricole de șase ori mai mari. Da, lucru care se vede din plin dacă mergeți prin hipermarketuri și știu că mergeți, e imposibil să nu găsiți roșii sau ardei grași sau căpșuni din Spania, foarte probabil culese de muncită România.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 No makeup on, that's my show Nu am senzația că mărun 5 ne-au dus cu zeharelul Sugar, am ascultat la Europa FM. Cea mai bună muzică e aici și știrile care contează peste un sfert de ceas, la noua. Ne reîntâlnim acum cu Alexandra, colega noastră Alexandra, care are curiozitățile ei. Bună dimineața, Alexandra, ce mai faci? A venit Alexandra, Vai, eu te pe Alexandra a -a zis, -a zis, -a Bine, v Da, Alexandra are tot de curiozități, așa e la vârsta ei Încă mai e curiozități, așa că a scăpat în lume S-a oprit direct Unde ai fost mai? ei. La piață? în wow, a fost pe stradă, prin Cişmigiu, prin așa. parc Pe la obor, prin și -a pus, Capitala Și-a pus întrebări sensibile Oamenilor pe care i-a întâlnit Una dintre aceste întrebări sensibile Este următoarea, care e cel mai nenorocit român? <laughs> cel mai nenorocit A vorbit cu lumea pe stradă și iată ce a ieșit cel mai nenorocit român, Tovareș și Iliescu, cu la microfon, vorbea, și el în spate îl critica la ruși. Eu am fost cu ochii mei la televizor. Tot Te cunoașteți, până stați. Da, cum să. A, și ăsta care a ruinat România cu Iliescu. Cel mai jigodit care a fost a fost Iliescu. Ce ai să-i să pe populație? Să-mi la budere. Îmi bag eu în buzunar? Pățesc, nu e clar. Răposatul cu <gătă -i> cel mai nenorocit. Are școală, el a fost pe acolo, pe timpul comunistilor. Era cu spionajul unde umbla, el pa colo cu astea cu vapoarele lui pe acolo. Tras băsesc. Iată i-a <laughs> a cel mai ne-a făcut cel mai rău bineînțeles că a fost ăsta crime împotriva umanității, cine este? Cum îl cheamă pe ăla? Ion spus domne, crime împotriva umanității. Eu nu știu președintele ăsta, Iohannis ce face? Nu știu, nu văd nimic în bunătății de când a venit în. Nimic, dacă zice el, zice, nu sunt eu, guvernul. păi fiți ar guvern. Ce cum faci acolo? De, de când că... stai acolo și atâta. De ce-a a venit? A plecat de la el să nu facă pușcărie și a venit aici, aici, a găsit mai mult. Cine? Președinte Cine poate să fie? Ăsta? Cea mai mare păcăleală pentru poporul român. Iohannis? Da. Un ardelean, Molcom. Un ardelean, ăsta Un ardelean, nimic mai mult. Iohannis. Cel mai rău? Adolf Hitler de România. Noi l-am lăsat șase luni, opt de zile, și ceva, și-și lua e apa, nevasta. S-o prin străinătate. Era dreptul lui. Da. Era dreptul da lui din și... banii mei. Din, din banii lui. Nu, care a lui? Lui cine a dat banii? Nu eu? Da, președinte, președintele. Nu? nu. Este dreptul lui să mine închis în costumar în în o și Ba da, ba da, Zo, merge și merge la o unitate militară să vadă soldații de acolo. Care îi se pare, cel mai nenorociț român? Opresc ne nu n-ați văzut, îi punea bănuțit, domnul Opresc cu pernuța de, mă, de super, nu demătase, că nu, nu avea decât de la de mătăase, dar la zgâriar, nu zgâriat, îi punea acolo punctuța, Nu conta cât e suma de bani care îi venea. Așa o să facă și doamna Firea. Pe asta nu i nevasta alu Pandele, de la Ilfo, asta e fata bună. Pe căt o să asta. 8 și 46, Alexandra București. Așa. așa da, v-am șocat? Stați da. un pic, stați da. un pic. V-am da. șocat? Am văzut aici niște priviri, niște... Dacă v-am da. jocat cumva, să știți că asta este realitatea României. Dar e vorba doar de politicieni. Nu am auzit să fie vreun da, E corect, da, corect. Să fie vreun vecin. Adică eu aș fi spus, spus, acum vreo da. câțiva ani, e vecinul ăla de, de, la, de la 5. Vor <laughs> mașina. Știi? Vecinul de la 5. Ăla e cel mai nenorocit, după Bun, părerea ce... mea ce potențial de revoltă și deci negativism ăsta se. Johannes Bösses cu fira da, toți da? pe toți în Revista Politica este exact. cel mai intens subiect dezbătut pe de străzile din care România. Care e mai vizibil un pic? Nu Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la <laughs> Europa Even. minute. Paul McCartney a fost la Europa FM. Prima fântână cu bere din Europa a început să curgă în Slovenia. De ce în Slovenia, domnule? De eu? ce s-au gândit în Slovenia să fie primi? mai mică, poți ajunge mai ușor. Dacă ești în Slovenia, e greu să o ratezi. Slovenia e așa, cam cât un județ. Noi o promovam din... noi dacă o puneam în București mm -hmm. undeva, nu o promovam noi o fântână de, de bere București? Undeva în centru Să fura Curești. fântâna cu totul. <laughs> da. Ce înseamnă, domne, cum avansează știința asta, domne? Uite, acum au să și-au dat de bere. Vezi? Fântână cu bere. <laughs> Prima fântână cu bere din Europa a fost amplasată săptămâna asta într-un mic oraș din Slovenia. Câteva sute de persoane au luat parte la inaugurarea noului obiectiv. Cei insetați nu vor putea însă să bea oricâte bere vor dori. asta e nasol. Dar jos dictatura... Mai degrabă este vorba, după cum relatează, după cum spune primarul, citat de faz și de Hot News, despre, citez, răspândirea culturii consumului de bere. A, asta numesc eu uh, cult sete sete de de cultură. cultură. Sete frate. de cultură, ha? Pastia și-a notițe. ce țin da. mă notițe. Da. Vrei să spun care e orașul? Da. spun. spun. Zalec. Ah. Ai fost în Zalec până <laughs> acum? Bata, cum Orașul bără. speră să atragă pe această cale și mai mulți turiști. Scopul urmărit nu este ca oamenii să se îmbete, a insistat Cost. De deci ce păcăleală? Să atragă și mai mulți turiști. Da, deci păcă... e un oraș turistic? Da, de deci ce păcăleală? În Slovenia, încă o dată, e foarte greu să nu. Totul e turistic în Slovenia, pentru că e o țară foarte mică și oriunde te-i duce, nimerești într-un loc uh, turistic. Dar există o modalitate specială prin care e limitat consumul de bere. Iubitorii de bere trebuie să achiziționeze o halbă specială, deci păcăleală, mă cum ți-am zis, în valoare de 6 euro văzută cu microchip. Cu asta, ei pot să-și toarne bere din unul din cele cinci brațe ale fântânii, fiecare având un tip diferit de bere, dar microcipul limitează consumul. Deci dacă eu cred că nu funcționează, că asta o să fie bruiat într-un fel, dacă voiau să limiteze într-adevăr consumul, nu microchip trebuia atașat, da, nevastă. <laughs> nevastă. E asta. un noroc că nu prea au turiști români, că dacă treceau românii de două, trei ori pe acolo, se găsea soluția. <laughs>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 Avem experiență. Avem experiență. Cele mai bune oferte le găsești doar la Practiker. Cabină duș cu hidromasaj, 6 duze, 90x90 cm, sticlă securizată și cădiță înaltă, inclusă la doar 849,90 lei. Ofertă valabilă până pe 4 octombrie. la, casă, la casă.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 Chiar există depozit în lei cu 2,5% dobândă pe an? Da, există la Idea Bank. Cu ideea de poți primește 2,5% dobândă la lei, 1,4 la dolar și 1,25 la euro. Un depozit de 500 lei pe 5 luni garantat conform legii cu zero comision de retragere la scadență. Vino în sucursalele Idea Bank sau intră pe ideabank.ro Idea Bank, fresh banking from Poland. Alege Bosch pentru rezultate perfecte în bucătărie. La eMag ai până la 45% reducere la electrocasnicele Bosch. Cumpără acum de pe eMag mașină de spălat vase în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 sensing the difference. Emag. Nu cum vi oamenii, cynie. Cynie, cynie bine. Cynie, cynie. Namudem vaca, joje sala. Şi atât dat să mă ascult când eu zic că se cele mai bune țigle. Țigulele ceramice Terra Rossa de la Sicilia, rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să țină.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 Este ora 9, bună dimineața! Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme frumoasă și deosebit de caldă. Astăzi, în noror temporare, vor fi în sud-vestul și sudul extrem al țării, precum și la munte, dar numai izolat va ploua. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade, o zi mult mai caldă decât ar fi normal. La această dată se anunță și în București, maximă ajunge până la 32 de grade. Polițiștii au pornit pe urma banilor checkbank după ce două angajate ale filialei Dislatna sunt acuzate că au furat banii din conturile clienților. Procurorii din Alba au destins în această dimineață în locuințele celor două salariate acuzate de delapidare și furt. Detalii aflăm de la Ștefan Leonte. Procurorii din Alba au plecat în această dimineață pe urma banilor pe care cele două angajate ale Check Bank i-ar fi furat din conturile clienților băncii. Proprietățile celor două au fost percheziționate la primele ore. Cele două angajate Check Bank din Slatna sunt surori, iar procurorii spun că ar fi păgubit zeci, chiar sute de clienți. Femeile retrăgeau ilegal diferite sume de banii din conturi. După câteva sesizări, ele au fost concediate, dar situația lor este neclară pentru că banca nu a emis o poziție oficială. Reprezentanții băncii au anunțat doar că la sucursala din Zlatna se desfășoară o anchetă internă, iar activitatea sucursalei se va desfășura normal. După ce cazul a ajuns în presă, în fața băncii s-au format cozi. Oamenii au vrut să își verifice conturile, să își retragă banii economisiți sau să protesteze pentru că banii lor nu mai erau în conturi. Unul dintre păgubiți susținea că din cont i-ar fi dispărut aproape 80.000 de euro. Bani pe care i-ar fi economisit lucrând în străinătate. Apel de la ministrul sănătății către senatori și deputați, nu modificați legea antifumat. Vlad Voiculescu a participat ieri la Palatul Cotroceniu, unde a fost lansată strategia națională de prevenire a fumatului în rândul tinerilor. Comisia de Sănătate din Senat, repet, Comisia de Sănătate din Senat a propus amendamente care permit în realitate să se fumeze în orice spațiu închis. Singura condiție este ca respectivul spațiu să fie inscripționat cu destinația pentru fumat. Aceasta este un atentat la sănătatea tuturor cetățenilor. 42.000 de persoane mor în fiecare an în România din cauza fumatului. Asta înseamnă cam 20 200 de avioane prăbușite. Cifrele, pe mine unul mă sperie, 5% dintre copiii de 11 ani au fumat măcar o dată, 17% din copiii de 13 ani, 37% din copiii de 15 ani și 52% din copiii de 15-16 ani. Strategia Națională de Prevenire a Fumatului este lansată sub motoul 2035, prima generație fără tutun din România. Liderii europeni pregătesc reuniunea Consiliului European de la Bratislava din 16 septembrie pe tema viitorului Uniunii Europene după Brexit. Președintele Claus Iohannis se întâlnește astăzi la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel și premierii din Belgia și Luxemburg. Cele 27 de state membre trebuie să-și pregătească strategia după ce Marea Britanie a decis să părăsească blocul comunitar. Un eurodeputat belgian va fi negociatorul șef al Parlamentului European pentru Brexit, procedura de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Filip Stan David relatează. Ja Într-un Bruxelles doldora de funcționari care se exprimă politicos și aluziv, fostul premier al Belgiei Gifford Hofstadt e cât se poate de direct. În vârstă de 63 de ani, el a spus că salariul încasat de eurodeputatul britanic Nigel Farage e cea mai mare risipă a fondurilor europene. În opinia sa, Parlamentul nu va accepta restrângerea libertății de circulație a cetățenilor la oaltă cu liberul acces al regatului pe piața comună. De ce n-ar cere oricare altă țară acest statut, s-a întrebat el. Orice înțelegere referitoare la Brexit va trebui să fie ratificată de Parlamentul European, iar fără e de părere că soluția ar fi acordarea unui statut de asociat Marii Britanii. Mai puține obligații, dar și mai puține drepturi. Știrile să opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana Brustur, capitanul Știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața, a Steaua a învins o cu 2 la 0 pe FC Botoșani în deplasare și s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii. Marcatorii au fost Tudorie și Ovidiu Popescu din centrările lui Iacolis. Căpitana seara Vlad Achim a fost eliminat pentru al doilea galben în minutul 78. Antrenorul Laurențiu Reghecam va folosit toți jucătorii veniți în această vară și a amenajat pe titularii obișnuiți pentru meciul cu Astra de duminică. Au mai evoluat Stăncioiu, Moche Popescu, Simeon dar și Denis Man, atacantul de numai 18 ani transferat în marți de la UTA. Arad. Câștigătoarea ambelor ediții ale cupei ligii desfășurate până în prezent, Steaua o va întâlni în ultimul act pe câștigătoarea meciului dintre Astra și Dinamo, ce va fi reprogramat la solicitarea formației din Șteavan cel Mare. Amintim, cealaltă semifinală va fi disputată de Politimișoara și ASEA Târgu Mureș. Se joacă Steaua Astra? Da. Când asta? Duminica. Duminica? Ce noroc avem că sâmbătă ne încurca e Manchester City cu Manchester United. Exact, și Liber Manchester la și la ce adică... da, Chiar era dificil. Radio voting imediat în deșteptarea. E Europa even. Pe aceeași frecvență cu tine. Eu parantez, și or ne fi de greu. în ce de brain mă găsești mereu, îmi cere inima o mai spun odată. Asta e sala mea, jur că e minunată. Cei care simt la fel să înceapă Ritm-un docunde și o paranteză Și oricât mi-ar fi de greu Când duceam de fly mă găsești mereu zărit, Îmi cere inima să o mai spună, inima pentru România Voltaj. Am avut 9 minute. Mulțumim Gala ca Catering. Da, ce drăguț <laughs> au fost. Ne-au avut o surpriză plăcută. Au venit astăzi. Mulțumim foarte mult. Da, foarte bună omleta. Mm -hmm. Și somonul. Și româna pentru da. masă. Mi-a păcut rolurile alea cu pește și mare. Asta, ai văzut. Fiecare cu cel doare. Mulțumim Gala pentru pentru micul dejun din această dimineață. La și 9 minute vă propunem Radio Voting. Am ascultat vara asta mai multă muzică uh, și mi-au rămas în minte așa niște băieți pe care nici măcar nu știu de unde să iau. iau. Știu că sunt dai noștri conaționali, cântă în engleză, se numesc The Code și Jackie Vegas. Ma. Și aș vrea să știu mai multe despre ei, dar poate ascultăm împreună ca să dacă e cazul să ne intereseze de ei sau pur și simplu e doar o piesă și nu o bagă nimeni în seama. V-am mm -hmm. curioși? Mm -hmm. Deci să... piesa în engleză cântată de noi. Aceasta se Jack numește Vegas. Spaceship. Spaceship. Space da, Spaceship. The Code și Jackie, adică Jackie Vegas Oaia spațială, cum ar zicea Așa mai văzut că Vanotec <laughs> sunt, sunt cei care uh, s-au implicat în, componea, în compoția piesei Mult mai deci, celebri Da, Bine mult mai celebri Vanotec. Vanotec. Da. Hai să vedem The Code și Jackie Vegas Imediat rămâneți cu noi, ascultăm piesa În deșteptarea Și votăm la Radio Voting Pregătim Medium Rare Medium Rare la Europa FM Cea mai savuroasă emisiune radio din România Revine pe aceeași frecvență cu tine Duminică 11 septembrie De la ora 12 Sunt Adi Hădean și vă la Europa FM Cu Mirium Rare Emisiune oferită de Selgros Club pentru profesioniști Și pasionați de bunătățuri Ieri a fost Mâine va fi Azi este cea mai fresh zi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 Zâmbește și jucați împreună, pentru că viața nu e despre note, ci despre experiențe. Așa că prinde super reducerile Altex și iați televizorul LED H de Samsung cu diagonala de 80 cm și slot CI Plus la numai 899,9 lei. În plus, pentru televizoarele Samsung de 32 de inci, poți câștiga un Samsung Smart TV de 101 cm. Detalii în magazine și pe Altex.ru Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 La Mega Image Shopping Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Câtor e mega? În perioada 9-11 septembrie ai, înghețată sneakers Hazelnut, 6 bucăți 40,8 grame fiecare, la doar 17 lei 69 pachetul, Caet A4, 60 de file dictando sau matematică, la doar 3 lei și 19 bani bucata, și caiet A5, 48 de file dictando sau matematică, la doar 1 leu și 19 bani bucata, Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 9 și 18 minute, în doar câteva minute, la culinaria. ne întâlnim cu unul din participanții la Arena Bucătarilor. L-am cunoscut aseară, dar vreau să-l cunoașteți și uh, voi și poate ne dă un pont vizavi de ce am putea și cum am putea uh, găti pentru acest uh, weekend. Între timp avem Radio Voting la 0372069599 Vlad de Vlad? De The Code și Jackie Vegas. Da, da. Spaceship!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 Vegas, Spaceship, Radio Voting la Europa FM 037 206 9599 Ionut e cu noi în direct, bună dimineața, dimineața. Hei, Ionut, salut Bună da. Îți un da Dar de ce-ți place? Mă așteptam să fiu un mare um, nu primul Mă-mi place stilul E cool, așa. așa Dar e un stil mai, nu, cowboy așa Aha, aha Îți plac ca oboi. Cataclop, cataclop. E no, mișto și mie. Ca oboi, dar e mișto pisa. Mm -hmm. 037-206-9599 este numărul de telefon. Îți mulțumim tare mult, Ionuț. Și te mai așteptăm. Am... Eu nu s-era, nu, preferind ienii. <laughs> Hai să vedem. Gigi e cu noi. Salut, Bună Gigi. Ună dimineața, Gigi. Trăiți. Da, da, da. Bun. Da, da, da, da, da, da, da. de da. Bine, e foarte bine. Paolo, e cu noi. Bună dimineața, Paolo. E hey, Paolo. Da, bună, bună dimineața. Bună dimineața. Salutare. Ciao. Salutare Dan. Ia zi. Uh, domnule, muzica cântină toată o zi bună. Mm -hmm. De ce îți place? Da, extra. Perfect, extra, am trecut extra, deci avem până acum 2 de dași și un extra. 0372069599. Maria, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Da, îmi place, nu știu cine sunt n-am auzit de ei decât acum de la voi, dar sunt promisător. Nici noi n-auzisem de ei, dar uite că i-am găsit. Sunt promitător și chiar îmi place. Haideți să le acordăm. Nu să încredere ce să le dintre vor face. Cum îi cheamă? Vanno The Cow Las Vegas, cum o cheamă? <laughs> nu, nu, nu, au făcut piesa. Ei și nu numai Chobby, bună dimineața. Da, Chobby. Bună dimineața. Salut, bună Chobie. dimineața. Foarte tare piesa, foarte tare. tare. Chiar e super. Da. Eu pe zi odată am avut trouble că mie nu-mi spunen trouble, cum îi cheamă? The Code și Jackie Vegas. The Code și Jackie Chikichian Vegas. Dacă așa îi cheamă, eu ce să spun? Așa o să zică lumea, știi? Ai mai de câte piesa a Chikichian Vegas. Cristian, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, un mare da de la Brașov, super piesă. Super, e bravo. Incitant așa tare. la ora asta, e foarte bun. Mulțumesc mult. Salutăm Brașov, mulțumim Elena, bună dimineața. Hei, Elena. Na. Nu e nimic că e Valentina, da? Bună dimineața! Bună, Valentina! Bună! Bună! Bună, da! Bună, da! Bun, dar ce se întâmplă? Incredibil asta. ce bine! E da. ce merge! Da. 0372069599 Vă așteptăm în direct să ne spuneți dacă v-a plăcut piesa pe care am ascultat-o mai devreme. Alex, bună dimineața! Bună! Bună Boagвина sa respectul, nu mai pomeni de pentru Bine, a, gata, 8 voturi. Puh, ce ui, tare, fiata. Eu cred că ți intră în playlist asta. asta. <laughs> da, că trebuie să faci urgență. Da, e da. urgen. zaf, e zaf acum, zice, băi, stai un pic, ce fac? Trebuie da. să pui da. pe playlist. Ce se întâmplă? Da. Bună ziua, da, vă rog. Alo. Alo, bună dimineața. Salut. Mă bucur că pot să stau de vorbă cu voi în sfârșit. Da, da. Albert, da? Da, Albert sunt. Zi, Albert. Sunt fanul vostru, vă ascult în fiecare dimineață. Mulțumim, Albert. Mă, bine dispuneți și ce să mai zic, cuvintele nu și-au rostul și, -au rost și nu, nu cred că le găsesc pe toate. Mare da pentru Perfect. asta. A, e atunci ceva nou în peisajul muzical românesc. După ce, mulțumesc. Am ascultat până acum și... Eu știu, Doamne, ajută la mai multe din partea lor. Perfect! Mulțumim, așteptăm, Albert! Mai așteptăm piesa. Niculina spune da sau nu. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Bună! Nu! Nu! De ce? Nu? Nu, așa, nu era și o fabrică... de diversitate. Niculina, da. scuză mă Nu, Nicolina! era o fabrică de scavatoare Niculina? Nu, no, nu, nu. Dar ce era zaf? Mersi! Uh, nu o muzică care nu o muzică muzica Nicolina dar într-adevăr ce se întâmplă la în Nicolina? Nu sunt amabilă. Bine Ioana, smulți-mi minte, are Bună dimineața. Alo! Bună. Da. Bună. Bună dimineața, de la dimișcarea un. Da. Perfect. Da, de la dimișcarea. Zice da. O avem și pe Simona. Bună dimineața. Bună dimineața! De la Drobeta, vă sun, un da de la mine. Un da și de la Simona. Aha. Și bună... avem și pe Marilena. Bună dimineața! Bună dimineața extra, da, cred că sunt la 10. Am da. Nu, a ești a, a 12. A 12. Eu, și mai bine. Mulțumim tare, Marilena. Marilena. Hai să ne oprim. Venit în playlist... a, a pierdut, nu? 12-1. 12-1? Da. 12 la 1, în sensul că 12, 12, la 12, 12 la voturi cu da. Am înțeles. Și 21. votul de la... Piculina, Nic Nicolina. Uite, vezi, dacă deci, stai mă, ce Nicoline... fabricau mă, la Nicolina? Excavatoare? Da, ce? Eu, nu sunt mașini de cusut, ce da, erau, nu, mă, era. era la ce era? Fabrică sau localitate. Nicolina? Nu, e, un era cartier, o... e un cartier în Iași. Și nu era o fabrică a, Nicolina? Băi, la câte fabrici erau acolo? Mm, e oraș mare, industrial. Da, Ia bă, să vedem ce? noi. Dar Nicolina a crezut că fapt, îi spun, și că... nu e un instrument medical, un instrument muzical. Aia e Piculina. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George sfiu la Europa FM 30 de minute. Selgros îți prezintă culinaria la Europa FM. Indiferent că ești profesionist sau doar pasionat, ști că Selgros este locul tău preferat de cumpărături. Suntem sau sunteți cu Europa FM. Săptămâna asta, știți, Selgros Cash închere a organizat la București finala celei de a ediții Arena Bucătarilor. Timp de vreo trei zile așa, Selgros Băneasa a găzduit un spectacol de artă culinară, unde profesioniști și pasionații de bunătățuri au putut vedea în acțiune șef de renume mondial, dar și pe cei 14 finaliști care au concurat pentru Marele Premiu un training de o săptămână la un restaurant undeva în Anglia, sub îndrumarea unuia din cei mai apreciati șefi români, șef Claudio Costea. Aseară a avut loc ceremonia de premiere, împreună cu Vlad am avut onoarea să... Uh, prezentăm pre Prezentăm, asta că nu venea cu cuvântul, prezentăm, nu prezentăm Arena bucătarilor Ne-am pus papion, avem da. o poză pe pagina de Facebook, dacă vreți să ne vedeți Deși fiecare cu papionul lui, să știți Normal, normal, normal. și fiecare cu culoarea lui Dar eu cred că ne-am descurcat la urmă. Așa au zis mătele Am văzut tot ce de lume bună Din zona asta de bucătărie uh -huh. Șefi, mulți, mulți șefi Artă, măi, asta e artă Șertă culinară, ce? da și și eu, cum să spun, o experiență culturală, gastronomie, experiență culturală care descrie, descrie un popor. Fiecare, a măsură. anumite măsuri. Câte ceva de câștigat aseară. Noi la, îl avem alături în studio pe George Crăciun din Oradea Bună dimineața. Bună dimineața. Șef George Crăciun. Șef, mă, scuzați, sau, bucătar, da. cum e șef, nu? A, Mai degrabă, George, deocamdată, a, George. șef. Mai la chef, finalist, nu? premiat aseară. Asta ai câștigat și Mulțumesc. 20 de kilograme de ciocolată. Da, printre... <laughs> fetelor! De ce printre ai câștigat tu aseară? Uh, 20 am, de kg. Am, am câștigat un training în, în Franța și 20 de kilograme de ciocolată. A, așa, da. fete, da. Și am câștigat un training. <laughs> un Trainingul training ai da. al cuiva, ce... ciocolată ce, ce ai gătit zilele astea? Adică cum ai ajuns să... Am, am intrat în prima, prima zi de, de concurs, am avut de preparat la felul principal pui, mm. însoțit de ciuperci, morcovi și... un de pui cu pireu. <laughs> uh, nu, nu, am pregătit un, o terină de pui. Uh, ce... ce înseamnă terină? Terină înseamnă modalita modalitatea de gătire, adică... Cum o faci? Procedul pe care l-am aplicat este am gătit pulpele în cuptor vreo două ore după care am, am scos carnea de pe os mm -hmm. și am presat în, într-o terină într-o formă uh, pulpele și le-am unit cu un mus de fă, făcut din piept de pui Așa, oh, deci e nu așa mai îndelungat, așa... dar da, da, da, da. rezultatul merită Eu credeam că trebuie astea știi cum e? Ei speli, pui niște legume și ai făcut Puzită no, Nu <laughs> Dar nu e chiar așa făcut da. Deci terina e un fel de șaurmă nu? Uh, nu, se referă și la, la... Denumirea vine din După forma Se referă la forma în care este gătită uh -huh. uh, Forma de, de terină Am înțeles Pe care am acompaniat-o cu niște legume în unt Iar la desert am pregătit o tortă de ciocolată Aha, și, cum am mai spus Cu o cremă de mascarpone Infuzată cu vanilie Și pere în sirop de anason Sirop de anason, ce -i interesant I anason, stelat. Ua, anason stelat, stelat. stelat. Da. Eu evident. nici n-am auzit de lucrurile astea adică nici -ai ai cum auzit arată. De, stelat? de stelat? Ca rapidist de, evident Doar de cerule în am stelat am Tu, am tu auzit. nu mănânci cu anason stelat Da, în... Nu, nu, nu mi-a ieșit <laughs> Nu mai ieși niciodată urticarie. Deci cu acest desert să Ai cucerit inima jurului Care te-a răsplătit cu 20 de kg de ciocolată ce da, faci într-adevăr cu... Nu stai, pe bune, ce faci cu 20 de kg? Adică ce întrebare pun și eu ce, ce faci cu 20 de kg? Petrecere în pijamale. Mamă, e păi mă apuc, că găsesc celor de la Selgros, mai vin pe aici pe la voi. Da, da, da. Să da, da, da, cumva da. de ele. așteptam pe la noi cu, cu ceva dulce. Desigur. Bine. Păi luăm ce-ai gătit tu ca recomandare pentru weekendul ăsta. Uh -huh. uh, da, că ce e simplu, o faci oricine. De ce, păi de ce? Dar la, la ce temperatură două ore pulpele ca să depui Măcar atât. Ca să uh, poți să... Uh, la 140 de grade, îngrăsime de rață. Asta este deci, Aici, Cu cimbru, usturoi, boabe de piper uh -huh. Un pic de rozmarin Și usturoi Dar lei? ai erau. sau era o Nu, o nu, nu. Nu, se gătesc în cuptor Și crusta o să devină Adică crusta vine odată cu timpul mm -mm -mm -mm. Da, ne scuzați oh Am înțeles ah, Bine, venit și Adi <laughs> Foarte da. bine, să nu pleci. Rămâne cu noi o surpriză. Da. Bine, mulțumim. George, multă baftă. Eu vă mulțumesc. cu ciocolata și bănuiesc că uh, e prima mea participare la Arena Bucătării. Sunt la treia ediție. Ia, auzi. Păi, e posibil să ne mai auzim atunci Sigur, <laughs> și da. cu altă ocazie. Bine. Multă baftă. Mulțumesc. La Ciao. George, Crăciun din Oradea a fost alături de noi în această dimineață. Și la dat culinaria. Da Ți-a dat idei, nu? Da, da, da. da dacă te apuci de chestia asta. Să nu vii cu mâna goală. Cu dulcele nu e prea complicat. Culinaria ți-a fost prezentată de Selgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Deci Europa FM. In my car, la rugămintea lui Vlad Am avut și puțin rock set În această dimineață 9 și 39 de minute Semnal de concurs 0372069599 După concediu Merge și o vacanță Așa că vă invităm în direct Dacă știți parola zilei de ieri Câștigați în această dimineață În deșteptarea O vacanță la munte Hotel de 4 stele 5 zile, 5 nopți Restreto, da. Săunică, pișinuță ah. ah. Mihaila, bună dimineața Bună dimineața Bună Bine ai venit în direct la Europa FM, de unde ești? Prin ah, din Fălticeni Ce mai e prin Fălticeni? De când n-am mai Nimic fost? Nu. De Nimic, nu. Ah? Nimic, nu Am auzit că v-au reparat drumul ăla de intrare acolo frumos Da, sfârșit ceală, da În sfârșit, da, da, da, da, da. Ce știi, Vlad Zona? Mihaela, ai știi cumva care de... este parola de ieri? Da, potecuță. potecuță. Bravo, pleci la munte! Pleci în vacanțuță. Bravo, la cu cine pleci? De cu soțul. Cu soțul. și Iaute, 5 zile și 5 nopți de vis din fânticeni direct în Predale. Da mulțumesc. Felicitări, Felicitări bravo. Felicitări și spune și prietenilor deși și au auzit ei la radio și o se sune imediat că ai câștigat în deșteptarea la Europa FM. 9 și 41 de minute. Adi Hădean e prin preajmă. A scos o carte zilele astea. Și abinare, e un mult să ne spună așa că rămâneți cu noi în câteva minute ne întâlnim. După Willy, Willy am prietenul tău.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 Ale, ale. și 44 de minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Așa cum îmi place mie să-i spun de fiecare dată, șef Adi Hădean e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Deși că m-a rugat de 100 de ori să-i spun Adi, să-i spun oricum. Domnul da, Hădean! Domnul, da, domnul, domnul Hădean! Da. Cam, Doamne, da, Zic da, cum Dar fără, fără să-i spun șef. Bine venit, Nu pot să-mi spui șef, nu vreau să înțeleagă oamenii că mă feresc de particula asta. Până la urmă, șef înseamnă în cele mai multe dintre țările din care provine cuvântul ăsta, sunt un bucătar și nimic la da, noi da, un... și bos în, în Franța da, e adevărat. Nu, să știi că limba română, uite vezi această nuanță. Ce diferență pot face un uș, un apostrof. Da. Pentru că dacă spui șef, bună ziua șef, este clar că te adresezi unui bucătar care. Om care are anumite competențe. Dacă spui, Nu poți să îi spui lui adică bună șeful. Unui maestru. Bună. Pe de altă mai bucă... pe de altă parte. șeful, poți să folosești apelativul șeful în tot su de feluri, slugarnic da, șeful, am înțeles șeful, nu, șeful, dar când Ironic, dacă să trăiți șeful, știi, dale. Dar când zici șef, nu merge decât obedient și rapid. Am înțeles șef, nu merge altfel. Am înțeles șef, da, șef, e gata, șef, sigur, șef. Nu poți să spui Sau altfel. Sau nu, șef, fiind ultimele cuvinte din viață. Iată, iată. <laughs> da. Vezi? O diferență, Vlad... o literă și un apostrof. Vlad vrea să fie șef, Vlad și... <laughs> uh, nu vreau, da, mă, oșa. termină cu prostile. Da, nu. Vlad e marmiton. Gă Gătești Ei. din ce în ce mai des omletă? Încă mai e loc pe piață. De... Marmiton, ce Adică, Adică, ți-am spus zilele trecute că dacă aș fi avut 24 de centimetri, aș fi cucerit uh, lumea. Vlad... Da, și Alexandru și el, Macedon da. la fel. Aia ai lipsit. Da. Ai lansat o carte și okay. înțeleg că ai puizat primul tiraj. Cartea lui Adi Hădean da. se cheamă chiar așa 24 de, de, de centimetri și Adi, într-o campanie de teasing foarte drăguță, știi, l-am invitat și numai noi vorbim. Da, da, da. Păi asta, Nu, da, e ok, că sunt atât de... Da. Spune-ne vă ce înseamnă titlul ăsta al cărții tale, 24 de centimetri. Titlul cărții... Are, pe de o parte, legătură cu felul în care am scris cartea, adică cu tonul pe care l-am folosit în și care este tonul meu de zi cu zi. Uh -huh. uh, și, pe de altă parte, cu uh, dimensiunea, cu lungimea lamei cuțitului bucătarului pe care o prefer eu. Uh -huh. Există două dimensiuni uh, extrem de populare, cea de 21 de centimetri și cea de 24 de centimetri. Aia de 21 de centimetri e prea mică pentru mine. Uh -huh. La, să puneți asta într-un promo dar asta s-a făcut liniște de ce? eu îl înțeleg despre ce carte zine despre carte, zine ceva despre ea de ce ar trebui să o luăm și să o citim nu, eu nu spun că ar trebui să faceți asta și oricum ar suna să știi că nu m-am gândit la cititori în timp ce o scriam ea dacă vrei un fel de autoexorcizare. Am scris-o pentru că nu mai puteam să țin în cap Dacă n-ai avut timp să faci și chestia asta Pentru că te-am văzut foarte ocupat Printre ele toate cele. Noaptea târziu, divinanța de vreme Când am avut timp, atunci am făcut-o Mai editat și pe hol aici, să știi Venea să registreze emisiunea Să facă un material Și între picături, pac, mai scria nițel Am înțeles că a scris-o și prin aeroporturi Da, da, adică Ce poți să faci într-un aeroport, mai ales pe A Nu da. prea poți să faci mare lucru. Să, Adinu, să mănânci și să băi, nu poți pentru că <laughs> nu poți nu ți ajung banii niciodată. Da, și nu poți. <laughs> și nu poți de dincolo de asta. Uh, stai și aștepți. te uiți la lume, sigur, cât te uiți la lume. Deci mai bine faci ceva da. folositor Adică să vorbi lucruri. Și e interesant că de multe ori, uh, spui că nu ai timp să mai citești o carte, pentru că ai foarte multă treabă. Și uite că a să să scrie o carte. Brau. Bine, da, adevărat, foarte mult de fără fără treabă. Deci când a venit, adică Dean, când a venit acum în dimineața asta, am stat un pic de vorbă cu el și am că am obosit și ne-a descris programul lui în ultimele șapte zile. Am făcut așa un calcul în timp ce el se chinuia să vorbească. Am socotit că ai dormit cu totul în, într-o săptămână, cred, cu vreo 20 de ore maximum, cam așa. Cam așa. Între 15 și 20 de ore am da, noi avem și un copil mic acasă care are. E foarte drăguț. Trece printr-o etapă din asta în care se trezește dimineața la 3 și are chef de făcut Lego sau că, mai știu eu ce. Ce zici, trece, înseamnă că te aștepți să treacă. Da, da, da, da. Eu am auzit că aceste, M e o speranță. aceste etape pot ține mult timp. Adică, e, sigur că da, uite, eu am 40 de ani imediat și încă nu mi-ai uh, Între timp. Vine și Medium Rare, prima ediție din noul sezon. Vine, abia, Începem uh, duminică. Da, duminică de la ora 12. De la ora 12. Ce invitat ai? Poți să ne spui? Poți să ne vin ceva din emisiune? <sgri> da, pot să vă vând ceva din emisiune. Uite, în emisiunea asta o să vorbesc despre de ce am plecat de la Masterchef, de exemplu. Ah, ce tare. Asta uh, o chiar să... e treabă foarte Păi zi, zi acum, hai. Nu, o să vă spun niciodată la 12 Vă spun acum, nu o să mai ascultați, vă găsiți deci. altceva de făcut Nu atunci detaliez. Interviul din această săptămână este cu fosta mea colegă de la Masterchef, Patriția Pălieri ah, da. Taci tu Taci tu Taci? Da. Taci Luca Taci tu pe bune Și o să mai fie și alte lucruri povestite acolo Câte poți să vorbești într-o oră ah, okay. Suficientă da. Suficientă Mișto. Așadar, medium rare cu Adi Hadan, duminică la ora 12 aflați. Poate luăm și a la în direct prin telefon. Ar fi mișto. Super fi chestia asta. Să vedem dacă vrea omul să vorbească. Mai avem un minut. Zine, ce ne recomanzi pentru weekendul ăsta? Să vă odihniți-o. A, zine ceva, măcar din și așa ceva să pot să fac și eu. Adică lasă-i păi, Medeu spui lucruri complicate, uite așa să Nu, uite, spun ceva extrem, extrem de simplu. șliță în cu piure. nu. Te, te duci și îți cumperi un piep de curcan, un piep de curcan da, de un da. kilogram și jumătate. Da. Ei, niște muștar, știți că există niște muștari, nu știu dacă, bă, o zic aia că n-am așa sunt niște muștaruri pe care scrie Doamne ferește. Da. Aia sunt niște muștaruri sensaționale, au cred că au două sau trei arome, oricare dintre ele o să vă placă foarte muștar, tare. Muștar Doamne ferește? Da, e muștar, nu știu, unde să exact Nu, nu, adică nu, no, pe muștar. îl Cel de la magazin, ei muștarul ăla pe care îl bați bine bine cu niște ulei de muschine și cu niște frunze de coriandru tocate, măsezi, pieptul de curcan, frumos frumos, îl îl ești într-o folie de plastic strângi foarte tare și după aia îl învelești bine, bine Tot în folie de aluminiu, adică să-ți să -ți așa Ca da, un gogoloi mare Îl bagi în cuptor la 90-100 de grade Și îl lași acolo 3 sau 4 ore După care îl scoți, îl desfaci din toate alea Nu trebuie să-l rumenești, nu nimic îl tai felii foarte subție și îl bagi în sandwich Ce tare! Mulțumim! Avocatul diavolului are și... Avocatul diavolului, da. Despre cumințenia... Reună Cristian Tudor Popescu. Dar, reluăm avocatul diavolului astăzi despre cumințenia pământului și despre... despre donații. De ce donăm, de ce nu donăm pentru cumințenia pământului? Eu am donat. Tu ai donat? Da, eu am donat. De ce? O să-ți explic în avocatul diavolului. La unul și un sfert. Cristian avocatul Tudor diavolului. Popescu s-a exprimat împotrivă. Și vrem să vorbim despre asta. Și despre soarta lui Brâncuș în țara asta, care, într-un fel sau altul, nu e dorit niciodată când am putea să-l avem. O să vă ascult și eu, pentru da, că okay. și eu am donat, dar sunt împotrivă. Da, ok. Oh, de tare. Da. Deci weekendul ăsta, fii atent. Trei lucruri tari. Adine spune de ce a plecat de la Masterchef, duminică la 12, voi începeți, avocatul diavolului, vorbind despre cel mai controversat subiect din România din ultima perioadă și Esca vine la radio sâmbătă la ora 12 avândul drept invitat pe Gabriel Liceanu. Wow! Cam cum e asta. Super! Și nu în ultimul rând, duminică, rapid, cu dinamul băneasă. <laughs> Weekend frumos! <laughs>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 card te aniversează de Sfânta Maria Joi 8 septembrie Ai 25% reducere la praline Și vineri 9 septembrie Ai 25% reducere la praline Ciocolată și batoane de ciocolată În plus, dacă îți o onomastica Primești 10 lei Detalii în magazine Vitality are prima acțiune de atac Îl pe Dermar, dar citează pe lângă poartă Iritao este în interiorul lui se trimite slab Exemar ratează o șansă unică Apărerea este în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 Cele mai bune oferte le găsești doar la Practiker. Polistiren expandat EPS 85 cm grosime la doar 8,29 lei metrul pătrat și adeziv pentru polistiren 25 kg pentru interior și exterior la doar 11,99 lei. Ofertă valabilă până pe 4 octombrie!